mlango wa saba wa kitabu cha Matayo e, kitabu cha Matayo mlango wa saba e, tumesomewa mstari ya kwanza iko kumina, mitatu Tuyosomewa tutahubiri hiyo wiki ijayo tutamalizia sehemu ya pili ambayo itaanza mstari wa 14 na kuendelea mpaka mwisho wa mlango ambao ni mstari wa na saba. kichwa cha somo la leo kinasema tuasomo la leo kinasema kamati kuu ya Yesu Kristo kamati kuu ya Yesu Kristo unaweza kuongeza pia ukasema maana hicho kichwa pia ni kusema Petro, Yakobo na Yohana kamati kuu ya Yesu Kristo Petro, Yakobo na Yohana lakini mmoja wapo ni tu kwa kitu cha somo. E, e, kamati kuu ni nini? Kamati kuu sehemu yote ile ni ili kusudi jambo la wengi lifanyike jambo lolote la msingi lazima kuwe kuna wale watu wa ndani ambao ndio muhimu katika kuendesha yale mambo Yesu Kristo alipokuja duniani eh, alikuwa na mitume wawili lakini katika wale mitume wawili alikuwa na hao watatu walio kuwa ndani mda wote tutaona walikuwa nafanya kazi eh, walikuwa na ukaribu na Yesu Kristo na walikuwa tuseme Ndiyo tegemeo la Yesu Yesu Kristo hahitaji wanadamu kipsingi hakuhitaji wewe hata ni kipsingi hata siku moja Eh, wakati mwingine watu wanaanza kutoka hapa tukajidhani tuka, tuka, tuka, tuka, kwamba labda bila mimi, bila huyo labda kazi ya Mungu haifa pana. Lakini eh tukijitoa kwa ajili ya Yesu Kristo Biblia nasema eh, anatuweka kuwa katika wale watu wake wa muhimu. Eh Mwanzo wa 17 saba, eh, saba tuli ni triple Mwanzo wa 16 tuli tulomaliza wiki mbili zilizopita wiki ya nyuma na ile iliyotangulia tuliona mambo makubwa kama niku kumbukisha tu include hii mlango uungane e, e, kwa sababu neno la Mungu li, limeungana linatiririka lime, pamoja eh tuliona habari za wiki iliyopita mfano tuliona habari za mtu ambaye ili kusudi e, tuweze kuziwokoa nafsi zetu kusudi tuweze kuzisalimisha mbele za Yesu Kristo tuna jukumu la kuzi hatarisha kuwa tayari kuzipeleka katika mazingira ambayo kwa ajili ya Yesu Kristo ndipo aliposema eh somo litotokea katika ule mstari wa 24 na na na 5 anaaliposema kwa kuwa mtu atakaye kuiona nafsi yake ataipoteza na mtu ipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona kwa hiyo tunapokuwa tumetoa nafsi zetu kwa ajili ya utumishi wa Mungu wakati mwingine ni kuzihatarisha wakati mwingine ni kuzinyima furaha wakati mwingine kuzitoa kwenye vitanda wakati ilikuwa ni ni baridi unataka uende, unajisikia unaendelee kulala unaona wenzako wamelala na unaotamani unaendelee kulala sasa tunapokuwa tumetua, tunazihatarisha tunasema ndipo kuzisalimisha tuliona na wiki hiyo iliyopita tuliona somo lilikuwa linangelea habari za funguo za mbinguni eh wiki ya nyuma zaidi nyuma wiki mbili zopita funguo za mbinguni ambazo imani za dunia hii dini za dunia kwa mfano madini ya wakatoliki wanakuambia funguo anazopaa hapa tuliona kwamba ni kitu ambacho sio kweli funguo za mbinguni ni neno la injili ambacho ukimpa mtu biblia nasema unafungua milango ya mbinguni na anaokolewa eh je anaemokuani nani ni Yesu Kristo wewe unakuwa ni mjumbe tu eh, mimi na wewe tunakuwa ni wajumbe sasa mlango huu wa 17 eh Unaendelea pale ulipo Isho 16. Em tujirejee kidogo mlango wa 16 mstari wa mwisho. Anasema hivi, Amini na waambieni, pana watu katika hawa wasimamao hapa ambao hawataonja mauti kabisa, hawatawatakapoona ma, mwana wa Adamu akija katika ufalme wake, katika ufalme wake." E. Watu wanaosoma Biblia wao wanaweza kambia ah unaona sasa Biblia inaongea vitu ambazo havitimiage. Sasa watu waliosimama ambao hawakonja utukufu, hawakuonja mauti mpaka ufame wa Yesu Kristo lipotee. Yesu mwenyewe hajaje. Utukufu wake tunasema tufu wa Yesu Kristo utakuja duniani baada ya kuja mara ya pili. Sasa hajaja mara ya pili, je, kuna watu ambao bado wako hai? Wao ni rahisi watu kusoma pale asielewe na wale ambao wana wanamwelekeo wa kutaka kupinga maneno ya Mungu. Na ni wengi wanaotaka kutafuta kana kwamba wanataka kumfundisha Mungu kwamba Mungu hapa hujui vizuri, Umekosea, kosea. Unaona sasa unaandika kitu ambacho hakikutimia. Ukiona unasoma kitu kwenye Biblia nikusaidie. We usianze kuwa na moyo wa kudhani kwamba labda Mungu kakosea. Hapana. Anza kudhani kwamba wewe huelewe. Eh Mungu Anafahamu kubwa sana. Huana alikuwa anamuliza Ayubu. Ayubu kidogo alifika sehemu fulani maumivu yakamzidia. Akaanza kama vile kuju, kama ku kama ku, ku, kuhojihojiana na mambo ya Mungu, kwamba haya mambo mbona ya Mungu kama hayana haki. Kama Mungu akaanza kumwendea kasema we, ayubu, we ulikuwa wapi wakati inaweka misingi ya dunia?" Eh, wakati inachukua ile minyama mikubwa mi, na baharini na baharini na mipaka, we ulikuwa wapi? Wakati ninayoninginiza dunia hewani tu bila paka hujui imeshikwa na nini wenyewe mnasema tu inazunguka kweli na elea ndio hizo ulikuwa wapi unaanza kuhojeana na mimi hayuba hayuba akasema mzee sitaongea tena na wewe ndokoaya kapata neema sasa leo watu wanataka kama unaona sasa na wanafika hapo kama hapa inaonekana walikosea hapana Mungu hakosei alichokuwa nakiongelea na, Alicho na, na, na tusome kwanza msari wa kwanza eh? ule mstari wa kwanza anasema mstari wa kwanza eh Musaari wa kwanza wa mlango wa saba anasema hivi na baada ya siku sita yani baada ya kuwa amesema kwamba wapo watu wasimamao hapa ambao <laughs> hawataonja mauti hata watakapoona utukufu wa maana wa adamu baada ya siku sita Yesu akawatoa Petro na Yakobo na Yohana nduguye akawaleta juu ya mlima mrefu faragani Akageuka sura yake mbele yao uso wake ukang'aa kama jua mavazi yake yakawa meupe kama nuru tunazozoishia hapo. Alibemba ali ule utukufu kwa muda. Wakauona na wakaoogopa. Likatimia neno alikuwa ametoka kulisema wiki mbili. By the way, mtaangewe kusema Mungu wakati mwingine anaongea sio wakati mara nyingi anaongea katika mafumo. Leo hii wewe tuseme tujaribu kufufanua mambo kidogo yaeleweke. Leo hii Ukitoka hapa ukapewa labda kitabu wamekiandika labda profesa fulani wa uchumi. Ukikisoma utakielewa. Sio rahisi. Hata kama form 4 na form 6. Eh professa siji wa masafa ya anga, siji na astronomy siji na mkutaelewa, siji mtaalamu wa quantum physics, huielewi. Hizo ni fahamu za wanadamu. Watu wanataka wakisoma vitu viandika Mungu. Wavisome kama vigazeti vya mtaani, mtaani wavielewe vyote. Mungu anaofahamu kuliko hao maprofesa ma nao Kwa hiyo usitegemee kwamba ukisoma kitu usipokielewa basi aliyekiandika ni Mungu amekosea. Hapana, huko kielewa kwa sababu ana ufahamu mkubwa kuliko wewe na mimi kuliko na huyo profesa. <laughs> Amina ananielewa. Sasa kwa hiyo watu wa, wanajikwa katika maneno kama haya. Eh, sasa mbona Yesu hajaja na utukufu huo? soma mbele yake afaelewe basi wewe Mungu anaongea katika lugha ngumu katika lugha ya mafumbo na walimuuliza wakasema kwa nini unaongea katika mafumbo akasema nataka wasielewe wasijawaelewa waokoa tumeni soma, soma katika kitabu cha matendo mlango wa 13 waje mpaka kwangu ujifunze leo wewe unataka kujifunza vitu alivyoandika huyo mchumi mkubwa si lazima uende ukae kwenye darasa lake amkini afika hata miaka 15 20 ndio unaanza kuelewa yale mambo Nekako kwa Yesu miaka tano na 29 itaelewa. Mtu anataka ikiingia kanisani wiki ya kwanza ya pili ya tatu akishajua kufungua toka afanye hivi na hivi eti ameshajua Biblia yote na anataka kwenda kuanza kuhubiri. Ni nani kahubiri uchumi tuone kama utaweza. Kati ya Mungu na wa wachumi wa dunia, ni nani ana ufahamu mkubwa? Ninakuhakikishia tu unaweza sasa kama e, tunaiongea hii kidogo kama kemeo kwa sababu watu wengi. Hata mimi nimepiga kwenye hatua mpaka nilipokuja kujua hii kweli. Tunataka vile kama vitu vya Mungu viona ni viepesi, visipoeleweka basi vimekosewa kwa sababu haviendani na tunavyofikiria sisi eh tuki wakati vile vya kibinadamu tunaziewaheshimu. Eh hiyo hiyo ni taaluma ya mtu usiiguse hiyo. Eh usianze kuisemea taaluma ya mtu. Eh, mambo ya Mungu unataka kuyasema kama bila kuyaelewa taaluma za watu unataka kuzishimia hapana tuheshimu mambo ya Mungu zaidi kuliko tunaoheshimu taaluma za wanadamu amen, amen. amen. uno jumba huko eh. sasa baada ya hapo tulikuwa ni kama utangulizi tuje sasa katika katika eh, eh, somo la leo ambalo tuchake tumesema kwamba kamati kuu ya Yesu Kristo. Kamati kuu kama tulivyosema ni ni wale watu wa ndani. Eh kwa mfano kila vyama vya siasa vinakuwa na kamati kuu. Katika kanisa kuna wa, wale watu wa ndani na lengo la somo hili nadhani Mungu ameweka hili ili kusudi atu, atufanye tufikirie tuji, tujitathmini tujitafakari tuko sehemu gani katika utumishi wa Mungu? Tuko sehemu gani katika utumishi wa Mungu eh uh, tunamwona Petro na Yakobo na Yohana wakiwa wana kwa karibu na Yesu Kristo. Alikuwa na mitume wengine katika hao kumi katika wale 12, wa tisa wengine walikuwa wanafuemu tu, wanakuwa kama wanaenda nyuma yake. Lakini huko em niulize, kwa mfano, mtu chukulie kwa mfano kama viamba vya siasa ndio vinatumia lugha ya kamati ku Mtu akiwa ndani ya kamati kuu ya chama labda cha Chama cha Demokrasia CCM ni, ni, ni faida sio faida. Wana sijibu. Faida. Ni faida. Koni mkijibu mtu kwa umeleta umetoa hela. Ngoja <laughs> ni ongea ruga ya wanadamu. Hela ndio muhimu sana. Ukiwa eh, kwenye kamati kuu ni faida? Kasi ndio mwendeshaji wa yale mambo. Jamani tuwe tujitoe toe katika kamati kuu ya Yesu Kristo. Eh tu katika mate kwa nini uwe nyuma nyuma huku duniani mtu akichangulia kwenye kamati kuu anashangilia na mkina anafanya sherehe huku kwa Yesu Kristo kamati kuu unaiona tu Mungu anasema yeyote ambayo uko tayari aje kwangu Kila wakati Mungu kwa waza anasema nimefungua mikono yangu mchana kutwa ili watu waje kwangu na tukifika tutapewa ile kamati kuu lakini naonekana ni wachache waliokuwa tayari ujipeleke kwenda kuingia katika kamati kuu. Emtu angalie maeneo ambayo hawa watatu, Petro, Yakobo na Yohana walikuwa kwenye hiyo kamati kuhu ya Yesu Kristo. Tumeona msaidizi wa kwanza aliwachukua, akawaacha wengine pale chini, akapanda nao mlimani, wakaona utukufu wa Mungu, wakaisikia sauti ya Mungu Baba, Mungu akasema, "Huyu mwanangu mpendwa niiependezwa naye." Wakamwona Musa, wakamwona na Eliya e, juu ya mlima. Na hii habari Petro alikuja kuieleza kwenye Petro wa pili. Mlango wa kwanza mwishoni anaeleza hizo habari anasema tulipokuwa mlimani tulithibitisha yale mambo yote anamaaskea anasema tulithibitisha yale mambo tulioona tulipokuwa juu ya mlima eh Jamani ninakuomba kama unaweza kuwa katika kamati kwa Yesu sio siwe katika kamati kwa ya kwangu njitoe eh, uwe kamati kwa Yesu Kristo Ina faida kama watu wana faida ya kuwa kwenye kamati za vyama vya dunia hii Kamati kuu za Simba, si za Yanga. Kamati kuu sijui kuna kamati kuu hata za umoja wa mataifa. Eh? kuna mataifa matano tu inaitwa inaitwa Security Council. ya wa wa mataifa. Hivi vitaifa vidogodogo sijui Malawi, Tanzania, Burundi wapi hivi? Havikanyagi kule. Bana Kanyaga Marekani, bana Kanyaga Uingereza, Ufaransa. Yupo na Urusi yumo. japo hapo watakuja kutoana huko na Uchina watano. Kwa hiyo wawili wa mashariki na watatu wa magharibi wanaegawana dunia. Sawa, nini ni, ni sifa? Ni sifa. Ni vitu vyenye nguvu na kadhalika. Lakini mimi ningekushauri njoo katika kamati ya Yesu Kristo. Na unaweza kusema sasa unefundisha kwa somo gani? Kwa somo nimeona kwenye mlango wa 17 kitabu cha matai By the way nitaangalia kusema kwamba Eh namshukuru Mungu kwamba tumeweza hata kufika mlangu wa kumina saba kati mwingine. tunafanya kitu ambacho hakifanyiki haki sehemu nyingine. E, hakifanyiki sehemu nyingine e, na kina ki, ki, upinzani mkubwa wa kiroho. Kina upinzani kwenye miili yetu. Mwili wako na mwili wangu vimekaa kinyume na kazi ya Mungu. Eh miili yetu imekaa kinyume na injili ya matakwa. Lakini ni kwa neema ya Mungu huyo huyo ni kwa neema ya Kristo. Kwa maana tulianza mlango wa kwanza, wa pili, wa tatu tukafika mlango wa 17. Na na amenini tutaomaliza. Ni, ni, ni sana niweze kuihubiri matayo milango mingi, sehemu nyingine tulikaa kwa wiki kwa mfano mlango wa sita Hivi bado tunaendea. Okay. Na pia kuambia kwamba aina somo yanawajenga watu wengi sana. Yamkini sasa hivi nahisi yanajenga watu wa mbali kuliko tuliyokuwa hapa. Kwa kweli. Eh, so shuhuda ushuhuda tunaozozipata kutoka mbali ni nyingi. Eh, ni nyingi na inaekaa kuna watu wanajifunza zaidi kuliko sasa u, naomba uchague kwa kwenye kamati ya Yesu Kristo. Eh, sio kwenye kamati yangu. Sina kamati. Eh, kamati ya Yesu Kristo ndio muhimu. Eh. Eh Bora. Um, mtu um, um, um, um, some katika kitabu kile cha kwa hizo habari tunazoona em um, mtu rudie pana sema na baada ya siku sita Yesu akawatoa Petro na Yakobo na Yohana. Hao tu. Kwa nini hakuchukua wengine? Anawachukua hao. Em um, mtu angalia sehemu nyingine ambazo aliwaachukua al, al, akawaacha wengine. Je, Yesu alikuwa mbaguzi? No. Hata ukiwa na watoto, unaweza kwa watoto wote mko sawa damu yako na wao ni sawa sawa. Lakini ukajikuta kwamba kuna mtoto ambaye huwezi hata kumpa siliza. Eh kwa sababu hayuko tayari kuwa kwenye kamati ya mzazi. Eh mlango wa nne wa kitabu cha Marko kama unakoa kwenye mataya naenda kushoto na kulia utakuta kitabu kinachofuata ni cha Marko. Mlango wa nne, 32 na na, na na kuendelea eh Marko 14 Marko nne ndelele pale dakika 32 anasema kisha wakaja mpaka bustani itwayo Gesemane akawaambia wanafunzi wake ketini hapa muda niombapo. Eh? Akamtoa Petro na Yakobo na Yohana. Unaona huku amewapeleka mlimani kukutana na Mungu Baba. Kukutana na kina Elia na Musa. Eh? alimewaacha wengine na huko alipoacha walishindwa kufanya kazi so kuja kuona wiki ijayo waliletewa mtu aliyekuwa kipofu na aliyekuwa na sio kipofu tulikuwa na mapepo ma, ma, na nini e, wakashindwa kumponya kwa sababu so, alikuwa chini hawana nguvu hawakuzoea kuwa na nguvu za Yesu Kristo elimu sana wiki ijayo e, akawachukua petro akaenda naye mlimani sasa hapa tunaona yuko anaikwa katika kuteso kwake anaangalia ni nani anaweza akanisaidia aka katika machafuko kya Yesu Kristo alikuwa na mwili pia Biblia nasema, kama wetu eh? Kwa hiyo akawachukua wanafunzi lakini alipofika sehemu ambapo sasa anataka afanye kitu kizito akamwambia nyie bakini hapa akaenda na Petro na Yakobo na Yohana au watu ni watu au hiyo ni kamati kwa Yesu Kristo na na wewe katika watu watatu akija akasema jamani nyie bakini hapa na kutaka wewe na wewe na wewe wewe tayari eh Kwa tunaona kwamba anawaita katika taabu zake katika kuteso kwake By the way mtu ambaye iki inaweza isiwe lakini kwa Mungu e, tukiwekeza kwa Mungu na Mungu atawekeza kwetu nimeshaandaa somo yamkini hata somo la leo lakini wiki zijazo nina somo pigana vita vya Mungu ni apigane vita vyake usitegemee kwamba Mungu atapigana vita vyake kama upigani vita vyake yuko anaenda katika kuteswa haweza kukubeba usaidiani naye umtie moyo Eh anachagua watatu tu. Mimi ninge nadhani angechukua ngedha, wengi, lakini akaona m mm, ni hawa watatu ndio wako tayari. Ni Petro na Yakobo na Yohana. Na ndiyo walikuwa tayari kabla. Eh walikuwa tayari ipo kabla dokihubiri, anawatuma hawa anafanya nini? Na hata katika uteso wake anawachagua hawa watatu ana ndio wanaenda pamoja naye. Eh hem katika kitabu cha cha Marko tatu Hapo tulikuwa kwenye Marko, twende kwenye Marko 3. Marko 3 Eh. Eh Marco mlango ule wa 3:16. Marco 3:16 bina sema. Marco hivi. <clears throat> akawaweka wale senashara na Simoni akampa jina la Petro. Mda wote anaanza na Petro. Baze, katika wale watatu aliyekuwa anaanza ni Petro. E, akampa jina la Petro. Na Yakobo mwana wa Zebedayo na Yohana nduguye. Hao hawa watatu ndo anaanza nao bado. Eh? Hata katika kuchagua eh, Yesu inaonekana na inaonekana. Ukisoma kwenye maandiko yiko wazi. Alianza akawa anahudumu na watu, anawahudumia watu. Baadaye ndipo alikuja kuona sasa katika hao. Ni kama alifanya kama mtu anavyofanya uchumba alianza kana waona vijana siji mabinti ni nini ni moja kwa moja kesho ukatangaza ndio unaangalia mwenendo ule eh? na unaangalia mwenendo kwanza huyu anaendaje eh? of course imekufa hilo halipo tena Le, leo hii kipindi cha uchumba cha wakristo ni kipindi cha kupeana mimba Ndiyo sio sio eh, kipindi cha kujua kwamba huyu ananifaa anifaa ya mimba ya mwisho kwa sababu baada ya hapo ngumi eh. kwa hiyo petro yeye ali na yakobo na yohana yesu aliwaangalia bibi anasema akawaita wale mitume wengi iamini wanafunzi wake akachagua wale wawili alioona wanamfaa katika kuwachagua kaanza na namba moja petro wa pili biblia inasema akawa ni nani? E, na Yakobo na ze, wa Zebedayo na Yohana ndugu. Hata katika kuwachagua aliwachagua kwa vigezo vya ubora wao. Wow. Naomba Mungu akikuangalia akuita ukiwa kwanza. Siku akisema kwamba jamani nina baraka tatu za kupeleka pale kanisani. Kama ziko tatu, uwe katika zile tatu. Mi nafikiri tulivokaa hapa Mungu akitaka kuleta baraka akiwa nazo tatu unaweza usikute, usikute humu. Mimi si naye tabu Emma angalia maisha yako je katika baraka za Mungu unapata nyingi kiasi gani hapo ulipo Ziko za kukutosha Ongeza bidii kuzudiwe katika zile katika wale watatu Eh Kweli kabisa Eh Sawa sio kusema kama ndo kanuni moja kwa moja ya utendaji wa Mungu lakini wale walioko mbele naomba wale watoto wa kiume wasikae pamoja mmoja kae pembeni akae tofauti na mwingine eh. eh katika Matayo hata katika matayo kumi inaonekana utaguzwa kulikuwa hivyo hivyo na inaelezewa pia katika Luka sita eh katika Lucas. Mara moja moja kulikuwa kuna mtu mwingine aliyekuwa anaitwa Andrea na ndugu Petro. Alikuwa kiitwa Petro anaitwa na Andrea. Lakini Andrea alikuwa anaitwa sio kwa, kwa kwa ubora wake hapana. Alikuwa anaitwa tu kwa sababu ni ndugu yake Petro. E. Wakati mwingine Mungu anaweza kaleta baraka kwa mtu mwingine kwa sababu kuna mtu wake karibu, wa karibu. Kwa mfano Mungu anaweza kaleta baraka kwa watoto kwa sababu kuna baba yao na mama yao lada. ambao wako karibu. Eh. hakuna shortcut. Sio kuwekewa mikono sio kunyunyizwa maji nguvu za Mungu we baraka za Mungu ulinzi wa Mungu ukaribu unategemea ukaribu wako na Mungu wako usiji ukasema kwamba siji nitatoa hela wa, Nitatoa hela na, napewa na baraka na nini napewa na kitambaa kingine kimechorwa siji vitu gani ni vile vyote ni mitakataka za, za, za, za viongozi wa dini wa uzao ni jinsi ulivyojitoa kuwa katika kamati ya Yesu Kristo amani ya watatu ama ni ya wangapi wowote vidakini ni ule ukaribu wako na Mungu Ndiyo utakao eh, utakao, kupa, eh kibari kupa na nguvu za Mungu katika maisha yako. Hiyo vitu vingine vyote mtaona kwamba havifanyi kazi. Eh havifanyi kazi. Mfano nao utoaga ni, ni hizo zinazoitwa baraka, baraka za vitu, za mali, za nini? Ukienda katika makanisa unakuta kuna mtu amekaa kwenye kanisa, unamjua kabisa, amekaa miaka kumi shaka bado anapiga maktime. Hana anacho kitu kimoja anacho anachoendelea nacho. Ukianza na hawa watchungaji wao, hana kwa sababu wako pale kwa, kwa mpango yao ya sek. Hawafati kweli ya Mungu. Mungu hawezi kubadilisha utaratibu wake ili kusudi ufanane na tunavyoelewa sisi. Hapana. Ni jukumu letu ni kujua kweli na njia za Mungu tukamfuata alafu tukafanikiwa. Eh, hakuna jingine right zaidi ya hiyo. Eh tuje katika e, tuje tunaona anawaita pia katika kuchagua katika kwenda mlimani wakati alipokuwa na na anaenda kwenye mateso vile vile e, tuangalie katika huduma huduma alizokuwa anazifanya tu katikati ya shughuli zake twende katika kitabu cha Marco Mlango tulikuwa kwenye mlango wa 32 fulani twende kwenye mlango wa e, ule wa 36 5 ta, 36 na 37 nasoma hivi Marco 5 36 na 37 na nasema hivi lakini Yesu aliposikia lile neno em um, 36 37 aliposikia lile neno akamwambia mkuu wa sinagogi usiogope amini tu wala hakumruhusu mtu afuatane naye ila Petro Yakobo na Yohana nduguye eh, ndu, eh, eh, na Yohana nduguye Yakobo No mfatano ule ule Petro yakobo na Yohana. Tunamwona Yesu katika huduma zake zote ana mitume wengi, ana wanafunzi wengi. Lakini anapokwenda kwenye shughuli ya maana anachukua kamati yake watatu. Je, wewe ni ulizoe? Unataka nikuhubiri injili ya namna ya kweli au sio kweli? Injili ya kweli inakutaka wewe Yesu Kristo akikuangalia nia zako, mioyo yako, mipango yako, uaminifu wako, ushiriki wako katika ibada, au ushiriki wako katika kuimba, ushiriki wako katika kusoma neno Mungu. Aone kwamba unafaa kuingia katika wale watatu basi atakuhusisha. Utajifunza na kazi zake. Kwa mfano mpaka sasa tunaona kina Petro wanaweza kufanya vitu ambavyo wanafunzi wake wengine haweza kufanya. Kwa mfano, wanajua habari za mbinguni kwa sababu alisikia mpaka sauti ya Mungu Baba kule mlimani. E, wanajua kuomba kwa sababu alimwona Yesu Kristo alikuwa wa naomba wakati wengine wamebaki nyuma yeye ameondoka na wale watatu. Hapa e, tunaona anawapeleka kwenye kutoa pepo. Kutoa pepo kuna mkuu wa sinagogi alikuwa na na manaye eh ambaye au mfanyakazi wake ambaye alikuwa haweza alikuwa amemvamea na mapepo, anawaambia anasema hakuruhusu watu wengine wafatane nayo isipokuwa watatu. Eh huwezi ukajifunza kitu kama ukioni au hushiriki katika kitu. Eh. Kuwezo kitu. Hawa wanafunzi tisa waliobaki hawa we, hawawezi wakatoa pepo kwa sababu hawakuona Yesu Kristo alikuwa anatoa pepo na zile nguvu za kwa sababu walizuiliwa, walikuwa hawana vipimo, hawana vigezo, ni mitume Hawa ni wakristo. Kwa sababu so, tunaona kwenye mlango wa saba huu ambao tunasoma sasa hivi, wiki ijayo baada Yesu kuwachukua hawa, watatu kupanda nao mlimani walibaki hapa chini wakaletewa pepo kama hili mtu mwenye pepo Awe, Waweze kulitoa wakashindwa kwa sababu huku nyuma kwenye mazoezi hakujaribu e, wa, wanafunzi wanaojifunza mambo ya tiba kwa mfano mmoja wapo kuna kujifunza kwa mfano kushona kushona kidonda, kushona ngozi eh usipo usipoanza ukaona alafu baadaye ukashiriki hutakao kushona. Kusigiaomba wanashona hivyo wakati ukuepo haiwezekani. Kwa hiyo hawa kina Petro wana uwezo wa kumshona pepo kwa sababu walikuepo wakati Yesu akiwa analishona. Eh. Kwa hiyo tujifunze haya mambo. Hemtu, hemtu angalie, sehemu nyingi nyingine. Tukao tunaona kwamba unapokuwa karibu na Yesu unapokuwa katika kamati ya, wa, ya watatu, kamati ya karibu ya Yesu Kristo, utajua vitu vya, vitu vyote vya, vya, vya kimungu tazishirikisho leo letu wa kristo ni kule kuwa karibu na Mungu wetu. Sasa tunapokuwa nyuma nyuma kule nyuma mwisho mwisho. Mafunzo mtu kama yuda Iscariote alikuwa anatamkwa wa mwisho kabisa. Kwenye orodha muda wote uwezukuasikia kwamba wanafunzi wa Yesu wafuatao, Kwamba ukute amewatamka vyote vile leo ameanza na Yuda ya hapana. Muda wote yuda alikuwa wa mwisho, Petro alikuwa wa kwanza. Kwa sababu walikuwa wamejipanga kwa mienendo yao. Amina. Mimi nawasomea kilichoandikwa kwenye Biblia na kuwafunza. Nimekuwataftia ministry report. Chakula cha jioni, hata chakulani. jamani tunajukumu la kulishwa na Mungu wetu. E. kama Yesu anawaita kwenye chakula e. alafu wengine wengine anawaita wawanza. Maana yake nini? Hata atakapokuwa anawabariki katika kula kwao, hawa walioitoawanza ndio wanapata zile baraka? E. wanapata nguvu za Mungu zile. E. mtu katika kitabu cha tulikuwa kwenye Marko kulia zaidi kuna luka Ukitoka eh, kutoka kwenye mairok kulia unaelekea kwenye luka luka mlango ule wa kumi na Wa 22 twende 22 luka mbili wakati anafanya kile cha kura cha jioni kabla ya kutesa kwake biblia inasema eh, eh na mbili nane anasema hivi luka nane anasema hivi Ikafika kwanza msala 7, ikafika siku ya mikate siyo tiwa chachu ambayo ilipaswa kuchinja pasaka, akawatuma Petro na Yohana akisema nendeni mka tuandalie pasaka tupate kuila. Ilipobidi kupata wawili, anamchukua Petro na Yohana. Katika wale watatu, ilipo mbidi kutafuta wawili wa waaminifu zaidi, anawatuma Petro na Yohana. Hivi unadhani Yesu ni, ni hawa watu wamembuwa naye wamembuwa naye kama mimi na wewe lakini linapofika swala la kuwahusisha anatafuta waaminifu ana watafuta petro anamweka na yohana anasema niendeni mka tuandalie alijua kwamba hawa nikiwatuma hawa watafanikisha hawa ni waaminifu jawali mungu amenitaka wa tuo waaminifu mbele zake vile vile <tutu> kiasi kwamba kutuma sio mnafika njiani. unapinda unaenda kufanya vitu vingine mimi naamini mtuma Judas angefika angefika njiani akatumia kale kamanya kwamba yuko mbali na Yesu kidhani kwamba labda Yesu amuoni. Akaenda kufanya mipango na na mauaji. Eh si, yuko huru. Leo hivi kuna watoto wengine wanaanza karuhusiwa aende shule badala ya kwenda shule, akatumia nafasi hiyo kwenda kwenye njia zake. Kuna akina mama unasikia ameaga ameenda kwenye msiba kumbe ameenda kwa sehemu nyingine kwenye mambo yake. Baadaye mpaka matazo ya mkutu. Kuna baba wengine wananiambia nimeitwa nime kikazi wao ni wanaume sasa. Nimeitwa kikazi kesho anatakiwa kuwa mbea saa 12 kumbe yuko hapo hapo, hapo Dar es Salaam anafanya vitu yake. Ni sio. Siyo, siyo aminifu huo. Yesu kwa sababu anaona roho anaona ndani akasema pana, Huyu huyu huyu Thomaso niki huu. huyu. Huyu Judas huyu. Ngoja ni watume anaoamini, Petro na Yohana. Na tunaona hata baada ya Yesu Kristo kuondoka duniani eh by the way tujifunze kitu kingine baada ya Yesu kuondoka mitume walianza kuteswa kwa sababu vile nasema walipitia njia ile ile ambayo Yesu Kristo alikuwa anaipitia walipomaliza kumfanikisha kumtesa Yesu of lengo lake ni ukombozi wa dunia ndiyo wakaanza sasa kuwatafuta na wanafunzi wake lakini unapokuwa karibu na Yesu Kristo utatafutwa ndio, itatafutwa ndiyo Lakini tunapokuwa karibu zaidi ndivyo ulinzi unakuwa mkubwa. Katika wale walio uwindwa, waliuindwa Petro na kina Yohana na nini? Lakini nani huyu Yakobo ambaye hayumwa kwenye hawa wawili? Alipotuma Yakobo hayumwa. Eh, alipowatumwa kwenda kuandaa Pasaka. E? Yakobo hayumwa. Kweli mapema sana Yakobo aliwaua. Ulinzi hakuwa mkubwa inaonekana ya au aliteleza mbele ya safari. Kwenye kitabu cha matamateno umetumeo wango wa Heroda ni muua mapema. hatumuoni akifanya kazi ya utume baadaye kwa sababu hakudumu hakudum sana. Nguvu za ulinzi hawa mitume hebu kazi aliyofanya Tomaso uipati. Filipo mwenyewe hu, hu huioni lakini walioendelea mpaka mwisho wa utumishi wao wa uhai wao tunawasikia Petro na Yohana. Petro na haya hawa Unajua ni rahisi kutabiri miaka mitatu na mimi na wewe tulioko hapa na wanao tufate kutokea mbali. Ni rahisi kutabiri kwamba baada ya miaka mitatu nane 8 atakuwa anaendelea kumtumikia Mungu. Kwa muone tu kabisa hii safari naishia kesho. Kwa sababu kama Yesu hanitumi. au hamtumi yule na yule na yule. Kutegemea maje mtu unadumu pale ambapo unahusika. Sema ambapo una kazi, una jukumu, una nini, utadumu. Amina. Amin. Eh, tunaona kina Petro wana kazi, wana majukumu, wana nini? Lazima watadumu mle. E, sema ambapo upo tu kama mgeni, uwezi, jamani, naomba tujiandikishe, tujiorodheshe katika utume wa Yesu Kristo. Ili tusinde tudumu pamoja naye. Kweli kabisa. Sio maneno matamu mazuri nazo kukwambieni zaidi ya haya. Kwa wao nina nafundisha aliyopitia petro nisipokupa mfano wa petro nitakupa mfano wa mwanadamu yupi ni of course mbele tutamkana tutaanguka Peto anmkana yesu kristo tutaanguka huo ndio ubinadamu wetu by the way mwanadamu aziefanya makosa sio manadamu naye eh lakini yote katika yote mungu anaangalia welekeo wetu utayari wetu eh tusipofanya makosa bila vile tutakuwa watu sio wanadamu kama eh na Mheshimiwa sisingekuwa amekuja kutuokoa angekuja kutuokoa kwa, kutu, kutu, kwa. nini? Kutu, eh? Tunaoona anawatuma eh hao. Hem eh, tuende katika kitabu cha eh, kitabu okay, naendelea sana mbona umeenda? Eh? Je, Mungu ana ubaguzi hapana. Naomba tujue kwamba Mungu hana ubaguzi. Mungu anazo baraka za kukutosha wewe na za mwingine na nyingine bado zikabaki. Yaani hana uhungufu lakini asiweze kufanya ni kuzitoa pale zisipostahili. Eh kabisa. Yaani wewe ukasema kwamba labda ana baraka 50 basi timia hamsini basi sasa hata nikienda hapana. Kama wanao stahili wakiwa 1500 anatoa zote 1500. Wanao wakifika wakiwa 1010 zote 1010 zipo na bado zinabaki. Lakini wakati mwingine hazitoki kwa sababu hazina hazistahili. Amin. Amin. Yes. Tuta yale kwa hilo. Mm. Eh? Kwa hiyo maana hii somo nini kuna wakristo walio karibu na, na, na Yesu Kristo. Emkuwa miongoni mwao. Kwa kwa, mungo, kwa karibu na Yesu Kristo sihitaji kufafanua lakini unajua. Soma maneno ya Mungu. Shiriki katika ibada. Eh, eh, pigi, fanya maombi mara nyingi mazuri. Maombi usi, ukiona unaomba maombi uko una, unaomba kwa Mungu unasema shindwa toka kuchoka unjua kuomba hapo. unaongea na shetani. Biblia nasema mjoni tusemezane niambie shida zako, niambie mahitaji yako, ni sifu basi. Eh, unapokuwa unaongea na wako Mweke pembeni shetani muache. Kwa Mungu hataki kikao ambacho cha watatu ambacho wewe ume na shetani anaongelewa pale, hapana. Kwa unadhani kwamba unaweza kumwambia Mungu habari za shetani kwa vile hazijui? Una uwezo Mungu ni nini? Ni nini inayezidi ya uovu? Lakini usianze kuongea na shetani ienza kwa kumkemea. By the way Biblia inasema hata Musa alikuwa hana uwezo kumkemea a, a, wakati hapana si, nieleze ni, ni, ni vizuri Biblia inasema hata, eh, hata malaika mkuu Mikaeli alipokuwa Biblia inasema kwenye kitabu cha Yuda. cha mwisho kireka kabla ya ufunuo hakusuduthu haku, hata kumkemea yule shetani anasema Bwana ndiye akukemea wakati wanashindana juu ya mwili wa Musa eh kwa hiyo maana yake jamani tuwe katika kamati Yesu Kristo ujumbe naomba utufikie vizuri tukatika kusoma aneno na Mungu katika ku katika kujitakasa vile vile e, katika kujitakasa kweli kabisa kujitakasa maisha yetu usafi wetu wa kila siku eh kusafisha mawazo yetu kusafisha vinywa yetu e. Takataka nyingi zetu za maisha yetu ndizo vile vile zinazo zinazofanya kinyume yani zimesimama kinyume na ukaribu wetu na Mungu. Unaizoea ukaribu wetu na Mungu unategemea nini? Sisi tunasoma neno la Mungu, jinsi tunavyoshiriki katika ibada, jinsi tunavyofanya kazi zake kwa mfano tunapeleka injili, eh, jinsi tunavyoomba. Hivyo ni vitu vinavyo vinavyotupa krediti za kumkaribia Mungu, ndio. Sasa kuna vingine vinakuja katikati vinavunja zile credit, dhambi zetu kataka za maisha yetu mioyo yetu mfano unaweza ukawa umejawa na visasi kwenye moyo alafu uko unapiga na na za maombi hapana vile visasi na chuki na, na, na uchungu wakati mwingine tu unakuta kuna mtu ni mchungu tu mchungu ukimuuliza uchungu umetokana na nini umekunywa dawa hapana umefanya hapana lakini ni mchungu tu na maisha yake na na nani ene Eh hey, Biblia inasema katika kitabu cha Waibrania mishoni pale. Na anatoka nyuma katika anaitoka katika katika kumbukumbu. Anasema shina la uchungu lisichipuke ndani ya mioyo yenu. anasema furahini, nasema tena furahini katika Bwana. Eh hey, lazima hasa sisi tunapoanza kuwa watu wazima, unapokuwa unaanza kuwa mtu mzima, jitahidi kushindana na shina la uchungu kwenye moyo wako ndira kuwa yani u, uchungu moyoni unakuja bila sababu Amina huwezi kwa na uchungu moyoni kaomba hata siku laabda tuwe na uchungu ule unaotokana na, na na utukufu wa Mungu yani tu, yani tunachukizwa na uchungu ndapo Mungu anasema pana yani kimsingi uchungu wote ule sababu Mungu anatutaka pia tuchukizwe na dhambi za duniani yake anasema isitufanye tuwe wachungu hapana tuzichukie tuzi, tuzi lakini isitufanye tukakosa furaha na nani mwenye kuelewa haya anasema kidogo basi ndio tunayosikia haya eh, eh. Okay. tende katika kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa pili Timotheo wa pili mbili, anasema hivi Timotheo wa pili 2 2 huni msai maarufu kiasi chake story kadada kadada kuna misali mingine inatukio uwe kama unajua jua mkristo anayefuatilia mambo huo msali maarufu mbili 2:2 wa 20 anasema hivi basi katika nyumba kubwa hadhimo viomba vya dhahabu na fedha tu bali na vya mti na vya udongo vingine vina heshima vingine havina heshima mungu alikuwa aongelea vyombo kama vyombo hiyo ni mifano yuko anatoa taswira ya wanadamu mbele za mungu eh basi ikiwa mtu atajitakasa ndio anatoka kwenye mfano wa vifaa sasa vyombo anakuja kwa binadamu mimi na wewe wa Ukristo wetu. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao atakuwa chombo cha kupata heshima kilichosafishwa kimfaacho Bwana kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Mungu anatafuta. hapa yani, unalinganisha Petro na Yakobo labda na Yohana. Eh, Petro na Yohana na Yakobo pia upande umoja ni vyombo vizuri ni vyombo vya heshima vilivyojitakasa vilivyojitoa Mungu anataka vitu vitajitowe lakini nakujitakasa kujitakasa. Hivo vitu vivyo vikiwa tayari Mungu anatutumia vizuri baraka zake zinakuja kwetu. Biblia nasema hata siri zake anatupatia. Mungu anatupa siri Miongoni mwa vitu ambavyo vinatupa shida sana wakristo wa leo ni kutokuwa na siri za Mungu ujue kuna visa ambapo Mungu alikuwa na a, Yesu Kristo alikuwa anavitoa kama siri kwa wanafunzi wake. Eh? Akikutana na wanadamu wote, watu wote wa wote, alikuwa anaongea vitu vya jumla, lakini akiingia ndani anaanza. Kwa mfano, wakati ana, anaeleza mfano mpanzi. wa mpanzi Mnakumbuka mrango wa tatu wa matai? Eh? Ali alienda katoa mfano wa mpanza akasema mpanza alitoka kufanya nini na nini na nini na nini akapanda mbegu zile mnakumbuka ule mfano mzuri mkubwa ndio nafikiri mfano mkubwa sana wa Yesu Kristo aliofundisha ambao ni mfumo akaondoka wale watu wote wakatawanyika baadaye wanafunzi walipokuwa nae Yesu hey, wamemtufafanuni maana ya mfano mpanzi. hatukuelewa sasa jiulize kina petro walikuwa naishi na Yesu hawakuwa wameoelewa duniani kule walikuwa ametoka watupu kabisa wakawaambia maana ya upande wa mpanzi, mpanzi. wakapata siri za ndani za Yesu Kristo sehemu nyingine mafarisayo akamwambia em ufalme wa Mungu utakuja lini hapa dunia na akasema ufalme wa Mungu Luka saba upo tu kwa wakati wala hamna haja ya nao msichunguze chunguze sana au kwa kuchunguza baadaye alipokutana na wanafunzi wake nyenye Mathayo nne akawaambia utaratibu wote jinsi mambo yatakavyofuata mpaka Yesu Kristo anatia e anawasiri ana, ana duniani. Akawaambia siri zote tukazipata na sisi. Tujifunze kupata siri za Mungu. E, hoja ya pili inasema watu wasio onja mauti paka ufanywe. Ili somo la watu wasio onja mauti nimetangulia nikalisema naomba nisichukue nisi muda mrefu kulihubiri. Kwa nini? Kwa sababu sababu euh, nimeshalieleza alafu kuna vitu vingi sijavigusa eh ngoja nilichokuwa nilichotangulia kusema pale na nikirudie ilitokana na kitabu cha matayo hapo tulipo kwenye mlango wa saba tuli iliyo inaonekana mlango wa 17 mwishoni Yesu alikuwa ametoka kwambea asema kuna watu wanasimama hapa ambao hawataon na mauti hata Yesu Kristo hata, hata watakapomwona maana wa Adam katika utukufu. Eh? Sasa eh maana yake nini? Maana yake ni watu a, ili neno lililetwa ninaliviona mimi. Najaribu kutafsira kwa anina vile ninaliviona na naamini hivyo. Alilileta ili kusudi watu wasiotaka kuelewa wapotee kabisa alikuwa natabia hiyo Yesu. Eh. Hakuna kwamba watu ambao hawataonja mauti katika mwili, alikuwa nataka kuonyesha kwa kwamba jamani eh. mimi si mna niko kibinadamu ndiyo. Eh. Ni mwanadamu kama nini? Ndio waj... ba... Kaka zake si wako hapa? Eh. wakawataja na majina, yupo Yusufu, yuko Yakobo, yuko Yuda. yuko na Simoni walikuwa wanne. Na maombo zake zina si baba yake na mamake tunajua, Shimona wa Serema, ongea na wa kawaida. Akataka kuambia kwamba jamani mimi si kawaida kuna watu miongoni mwenu watakuja kudhibitisha kwamba mimi si kawaida tuenda tue na nao mlimane. lakini hakutoka kuambia moja kwa moja kwamba nitapanda nao mlimani halafu kutatokea pana aliongea lugha ya kibiblia ya kimafumu e, lakini hakua na maana hiyo kwamba e, kwamba labda wataendelea kuwepo miaka ifungapi mpaka awakute bado wakiwa hawajafariki hawaja katika mili hapana hakuna maana hiyo na meona kwamba wiki siku sita baadaye alitimiza kile kitu alichokisema katika fumbo Ndiyo nilitaka kusitiza katika hiyo hoja. Hoja inayofuata ambayo naomba niende huko ni na iduka zaidi hapo. inaanzia mstari ule wa Eh e, mstari wa kwanza kwanza ili kusudi Tukumbusha haya tuliyapitia anasema anasema na baada ya siku sita Yesu akawatoa Petro na Yakobo na Yohana nduguye akaweleta juu ya mlima mrefu faragani akageuka sura yake mbele yao uso wake ukangaa kama jua mavazi yake yakawa meupe kama nuru na atazama wakatokewa na Musa na Eliya wakizungumza naye Petro akajipa kamaambia Yesu Bwana ni vizuri sisi kuapo hapa ukitaka nitafanya hapa vibanda vitatu kimoja chako na we chako wewe na kimoja chamusa na kimoja cha elia alipokuwa katika kusema tazama wingu jeope likawatia uvuli na tazama sauti ikatoka katika lile wingu ikasema huyu ni mwanangu mpendwa wangu ni naye msikieni yeye na wale wanafunzi waliposikia walianguka kifudifudi wakaogopa sana yesu akaja akawagusa akasema inukeni wala msiogope wakainua macho yao wasione mtu ila yesu peke yake kwa hiyo tulikuwa tunahubiri habari za hicho kisa cha Yesu Kristo kupana na wanafunzi tukaona haya yote. Lakini kitu ambacho labda nilikuwa sikugusa siku ile hizo habari ni ni, ni, ni, ni mambo pale mlimani walimuona Elia, wakamuona Musa eh, na sauti ya Mungu Baba. Mamlaka na Yesu Kristo akageuka sura, akawa na ili ni taswira ukisoma katika kitabu cha Wakorintho kwanza wa mlango wa 15. Kuna habari za kitu kinaitwa miili iliyotukuzwa miili ya utukufu hii miili tuliyovaa hii ni miili michafu kwanza inanuka e, miili yetu inanuka ni kwa sababu tu tunatumia mbinu kidogo kidogo za sabuni miswaki na niki kimsingi miili mi yetu sio metaf safi sana eh mtu akiamka ashubui kabla hajapiga mswaki usitamani kukaribiana naye kwa hiyo tuna miili midhaifu eh lakini Yesu ali walimuona alikuwa nangaa kama mwali Akamelemeta hiyo ndio miili ya utukufu. Baadaye Biblia nasema katika kitabu cha Yohana kwanza 15 pale anapongelea hii miili alikuwa utukufu wa Yesu Kristo. Ndio utukufu utakaovalishwa. Anasema watu wengine watang'aa kama nyota, na nyota hazilingani kuna nyingine nang'aa sana, nyingine nang'aa kidogo. Kwa hiyo ule utukufu aliposema kwamba wataona utukufu wake alikuwa anaongelea hiki kipindi kidogo na kimatisha kimsingi. kinatisha kwa mara gani? Kwa mtu ambaye emniulize, em, "Okay, Ukienda Umetokea shamba wote tulishakanyaga shambani usije kusema sijawe kwenda shamba. shamba. Umevaa zile za shamba, umechafuka na matope na nini na nini. Ukaingia katika labda basi sasa labda lile first class utaingia uta kwa furaha au utaingia kwa aibu na na, na hofu. Utajea kwa aibu na hofu, si Miili yetu inapokutana na miili ya utukufu. Yaani inaogopa. Ndiyo sababu kina petro wakaogopa, wakaanza kuongea vitu kama vile wamechanganyikiwa yeye kwanza kujenga vimana vitatu sasa vimana vilikuwa vinusaidia nipo kwamba tunamshangaa petro ni kwamba wewe mwenyewe mda wote hata yohana alipo kwenye ufunuo yohana alipokutana na yesu baada ya kufufuka alipokuwa anampa ule ufunuo wa yohana alipomuona tu biblia nasema alianguka chini kifunfuri na anasema aliona macho yake yalikuwa kama miali ya moto na miguu yake ilikuwa imesuguliwa kama kama shaba. Eh, mimi sio kufa. Shaba haifi Eh, haijulikani vizuri ile lakini itakuwa ina itakuwa haifi, itakuwa hainuki, itakuwa ifanye nini, itakuwa ina meremeta, itakuwa na ngaa. Bibilia itakuwa na kama jua, kama nyota, kama, kama, kama mwezi. Kwa hiyo inatisha ni ukio umetoka kwenye takataka na uchafu ukikutana na watu wasafi walio paka perfume zao wamependeza wame wamenyosha uh, wame ngoo zao lazima Ndiyo sawa kina petro waliogopa. Baada kumwona Yesu akaona kina elia Ona oh, nilikuwa no, no, nataka kuifafanua hiyo. Sasa twende katika kipengele kingine inachosema Epuka kutafuta umaarufu wako. Jamani katika vitu vinavyo ila dunia, vinavyokula wa Kristo. Vinavyotula sisi. Si, mimi mwenyewe naji nimo katika hilo fundi. Sijawe kuhubiri kitu ambacho hakinikuswa. Mlijue hili. Ni kutafuta umaarufu. Kuna somo litakuja kulihubiri huko mbele ya safari linalosema linalosema em eh, ku kutukuzia ku, miili yetu. Watu wanatukuza uzuri, wanatukuza ujana, wanatukuza elimzao. Leo hii kuna watu akishapata wa yule anaitwa uprofesa, anaenda anafuga nywele, humo humo zinachanganywa na, na na mvi, unakuta anatembea kama amejitwisha gunia la la nani. Anaenda kusaga mahindi. Kubwa anatembea anatafuta utukufu. Waseme huyo ndio sisi ni profesa sio vitu gani. Vivyo ni utukufu tafuta utukufu. Maadhi wewe na utukufu. Hey, mtu Yesu Kristo alikuwa hatafuti utukufu. Eh. Hey. So, wa anasema wa, wa, wa Na walipokuwa wakishuka mlimani, Yesu aliwaagiza akasema msimwaambie mtu yeyote habari ya maono hayo hata mwana wa Adam atakapokuwa amefufuka katika wafu mtu kio ameshamaliza safari yako ukitukuzwa sio sio vibaya kwa sababu zile sifa hutazishikia zile sifa anawaambia pana tutakapofika kule chini situmwaacha wale tisa yeye eh. wako wanahangaika na, na na mapepo wameshinda yeye eh. msianze mkwaambia mliyoaona msimwambie chochote tulieni kwani inaonekana hawakusema petro alikuja kuisema baadaye kwenye nyaraka zake kwa, kwa sababu yesu alikuwa hatafuti utukufu wa wanadamu na mara nyingi siji kama nitarekjereana mara ni, ngapi wote tumeshosoma biblia ma, mara kadhaa ngarao semu tuzoepita alipokuwa akifanya kitu leo anasema angalia usimwambie mtu usimwambie mtu leo hii hao wanaojiita manabii kabla hajaenda kufanya feki zake ata, a, atalipa wale wa TV na vyombo binafsi na simu waweze kwenda kumtangaza ili kusudi a, a watu manabii wanafanya sawa na Yesu hawafani sawa na Yesu Yesu anasema usimwambie mtu mwingine kwani alisubiria asemwa kwamba wasubiri mpaka atakapokuwa amefufuka ni kwa sababu Yesu alitaka Izi habari ziwafikie watu Ziwasaidie kujua huduma yake Uungu wake lakini hat, hakutaka iwe ni sababu ya kutukuzwa watoke kwenye makusudi ya kazi ya Mungu aende katika utukufu wake nasema basi subiri nini wakati mimi sipo nikiwa nimeshafufuka nimeshaondoka ndipo muziseme ziweze kuwajenga wengine Sifa za mtu akiwa hayupo sio mbaya. Lakini zile sifa za mheshimiwa mtukufu atuepo hizo ni mbaya. Eh. E. Twende sehemu kadhaa kadhaa. Ma twende kwa Mathayo, Mathayo tu, matayo peke yake. Mathayo yoyo, Matayo nane, tisa na 12. Nitaenda huko haraka sana. Matayo nane 3 hata usipofungua palemenza kufungua kwa sababu ni visa vinafanana tu natayo tatu vinasema Yesu akanyosha mkono wake akamgusa akisema nataka na takasika na mara Ukoma wake ukatakasika ukata Yesu akamwambia angalia usimwambie mtu ila enenda zako kajonyeshe kwa makuhani. Usiambie mtu anazuia watu wasiwa, wa, wa, sifa hizo za uponyaji Wasiwambie mtu. Alikuwa hataki watu waje bila imani, waje kutafuta uponyaji usio na imani hapana. Alikuwa anatafuta eh, kazi ya Mungu itendeke, lakini sifa zake zisiwe eh, zisiwe ndo ziko mbele. Mathayo 9:30 anasema hivi. Mathayo hivi macho yao yakafumbuka naye Yesu akawaagiza kwa nguvu akisema angalieni hata mtu mmoja asijue Yesu aliwafumbua macho vipofu akasema mtu mmoja hata mmoja ni matayo tu peke yake si yasoma vitabu vingine injili nyingine zina visa tofauti tofauti eh Tweni kwenye matayo 10 na ngapi 12 matayo 12 15 16 Matayo 12:15 16. Matayo 12:15 nasema hivi. Na Yesu hali akifahamu hayo eh, Hali akafahamu hayo, akaondoka huko na watu wengi wakamfuata, akawaponya wote, akawakataza wasimdhihirishe. Eh, wasimdhihirishe. Jamani, alichokuwa nakiepuka Yesu ni sifa na utukufu wake binafsi ambacho ni tatizo la wakristo. Wakristo leo hii hakuna kitu ambacho yani anakuwa katoto, ka, ka, ka Kakikuwa tu kidogo. Kidogo tu. Akishaanza kuvaa tungo toa tu, tu, tu, tu, ukubani, tayari anajihamishia sifa zake kwenye mitandao. Miaka 10 na 7 tu tayari achaanza kuuza sura yake. Mkristo huyo tutustawi utu kufu wetu inawezekana labda sisi tu hapa haya haya tu hatu moja kwa moja lakini tunaongea na dunia tunaongea na wengine ambao au tunaongea na sisi kesho na kesho tu labda haya mambo yanaweza kuanza kutu, kutusumbua eh lakini naenda katika hayo yanaitwa makanisa hakuna kila kitu chote ni kujaribu kutafuta kujulikana na sifa na umaarufu na nini Hivyo yote tokote tupishana na Bwana wetu Yesu Kristo. Unao sema sasa nisijulikane kwa rote ila Pale ambapo unasaidi kujulikana mungu, e, mungu atakujulisha. Mungu atakujulisha. Mungu atakutambulisha. E, lakini hii ya kujikuza umaarufu wetu, kuuza sifa zetu, kuuza vitu vyote ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Leo hima manabii wana wanatafu wanauza umaarufu wao na ni feki eh, u, eh u, wana wanauza hawezi akaitwa kama anahubiri lazima kacheo kaacheo kaudokta fulani ili kusudi ajulikane umaarufu wake eh. wale wa, kama ni daktari wa sawa kwa sababu ndio jina lake ndio kazi yake kama ni daktari wa falsafa vio vikuu sawa ndo kazi yake. Lakini huyu weka kazi yako si mchungaji? Je, Yesu alifanya hivyo? Kama hakufanya hivyo kwa nini unataka kuchanganya vitu ambavyo sio vya Yesu? Eh? Hicho chote ni kutafuta sifa, ni kutafuta kujulikana, ni kutafuta ku, kujiinua ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Eh mimi katika kipengele cha mwisho nisije nikanania. Eh? eh E, e, e, niende katika kipengele kimoja cha mwisho. Eh katika tuko kwenye fumbo la Yohana Mbatizaji kama Elia. Ili ili niende haraka kidogo. E, fumbo la Yohana Mbatizaji kama Elia. Msali wa kumi pa 13 anasema hivi, 10 13. Wanafunzi wake wakamuuliza wakasema "Basi basi kwa nini waandishi hunena ya kwamba imempasha Elia kuja kwanza? Naye akawambia na mwambia, akajibu akamwambia, kweli Elia yuaje kwanza. Naye atatengeneza yote ila nawaambia ya kwamba Elia amekwisha kuja wasimtambue lakini wakamtenda yote waliotaka Vivyo hivyo maana Adam naye aenda kuteswa ndipo wale wanafunzi wakafahamu kuwa amesema nao habari za Yohana Mbatizaji. Oh baada ya kuwa ametoka mlimani wakina petro wakawa wamemwona elia pale wakaunganisha na vitu anavyosikia vinasema kwa maandiko wakasema kwa nini watu wanasema kwamba waandishi watu wa dini yaani mahubiri yao wanasema kwamba elia atakuja kabla akasema ni kweli elia atakuja ndiyo, na kimsingi elia alishowahi kuja ila walimtesa walimtenda na kazi yake ilikuwa aje ku, kuirejeza eh kazi ya Mungu duniani lakini badala yake wakamuua. na hiyo wachofanya kwa wachokifanya Yohana Eh? Kwa hiyo neno la Mungu likawa linatimia. Hilo neno kwa ajili ya muda sitaenda huko. Lilikuwa imetokea kwenye kitabu cha Malaki. Malaki mwishoni, nabii wa mwisho kabisa kabla ya agano jipe kwanza, alisema tazama nitamtumma Eliya kabla ya siku ya Bwana, siku ya, ya inayowaka kama tanuru. Eh? siku ya hukumu hukumu nani atatangulia elia eh kwa hiyo ile neno liko limetimia Mungu alisema bana huyu nitamtumia Yohana mbatizaji eh? na ukiangalia angalia sina muda wa kwenda huko kuna vitu nataka nivunguse kabla ya kumaliza ukiangalia angalia jinsi yalivokaa huyo elia alikuwa anaongelea kwamba atakuja kabla ya siku ya hatari hiyo siku hatari haijaja Yesu alipokuja alikuja kama maana kondoo, alikuja kama mwanadamu kawaida, hakufanya sana sana alionewa. Biblia Yesu Kristo atakuja mara ya pili. Biblia nasema kabla ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili, mmm nasema jua litatiwa giza, mwezi hautatoa mwanga wake na nyota zitakikisika na nguzo mbinguni Hizo ni taswira za ujao pili wa Yesu Kristo. E, na ukisoma kwenye gano la kale, hilo swali likuwa na wanasema walikuwa wanasema kwamba Elia atakuja kabla hayo mambo hajatokea inaonekana nikili kwamba Elia kweli alikuja kwenye agano la kale ambaye alikuja ni Yohana batizaji. Inaonekana kuna Elia atakuja tena kabla ya ujio wa pili wa Yesu Kristo. Kwa jinsi sina muda kwa sababu ya muda kwa kweli kuna maandiko mengi naomba tu nipite jujuna Ni swala ya the doctrine ambapo watu wengine labda haraka haraka. Lakini nitangulia tu kuligusa eh kwamba inaonekana E, Elia atakuja tena. Na ukisoma katika kitabu cha Ufunuo, ukisoma katika kitabu cha Ufunuo, mlango ule wa kumi na moja, tatu sina muda e, ku, wa huko. wali kunaonekana manabii wawili wanahubiri na wanaleta vurugu sana wa mana kwa hivyo maana kwamba wanavuruga watu walikuwa kwa wapendi mambo ya Mungu na nini wa, wana mpaka wanauawa. Mmoja wapo inaonekana atakuwa Elia ndo anaoongeredwa kwamba atakuja mara nyingine tena. E, sasa Eh. Lugha ya Mungu ki, imekaa ime kimafumbo. Kima eh. lugha ya Mungu imekaa kimafumbo na watu hawaelewi. Wakua dini wa leo ukiwambia haya mambo. Kwa mfano nitatoa mfano wa mambo kama matano. Mungu anasema mnapoomba rudie na kupayuka payuka. Watu wa dini wakiisikia hayo wanakuambia turudie mara kumi, mara 20 baba yetu leo mbinguni baba yetu Mungu alisema hivi eh Mungu anasema kwa mfano Mungu anasema msimuite mtu baba duniani wao wanasema kiongozi wetu mkubwa muita baba tunamuita papa padri papa eh Mungu anasema askofu ni mtu wa mke mmoja asiwe na au ameoa mke mmoja mkuu leo wao wanakuambia wana, wana askofu asiooe si ndio